Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen crunchstein blog Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Timo. mein Timo. Moin Moin. Ja, heute ist es ein bisschen ruhiger, auf jeden Fall. Wir sind mitten im Sommerloch und mussten uns dieses Mal sogar selbst irgendwie so zwei Pässe zuspielen, damit wir was zum Quatschen haben. Ist aber nicht weiter schlimm eigentlich, weil es sind interessante Themen, glaube ich, dabei und auch aktuelle Themen. Auf jeden Fall. Ähm, zusätzlich haben wir halt die Fragen, mhm. auch ein paar gekommen, jetzt nicht so viel wie, ähm, wie bei den äh, sonstigen Podcasts, aber vielleicht haben wir dann heute mal die äh, Gelegenheit, da noch ausführlicher drüber zu sprechen und auch mal abzuschreifen, wer weiß. Ähm, ja, wir haben uns äh, Themen ausgedacht, über die, die wir sprechen wollen, eigentlich nur zwei. Ähm, das eine geht halt um Greg Monroe, Eric Bledsoe, Restricted Free Agency, Qualifying Offers, diese ganze Sache. Ähm, ja, Rick Monroe und Eric Bledsoe unterschreiben die Qualifying Offer. Ich glaube, bei Bledsoe steht es noch, noch gar nicht fest, aber halt alle Zeichen deuten darauf hin. Ähm, ja, kommt noch ein Trade und falls nicht, sind das beides denn irgendwie ähm, wirklich Spieler, die einen Maximalvertrag bekommen sollten, könnten, wie auch immer. Und wo landen sie dann in der kommenden Saison? Weil sieht ja nicht so aus, als würden sie bei ihren Teams bleiben. Was meinst du da? Ähm, also erstmal, also ein Trade glaube ich, stand jetzt nicht. Ich glaube, ähm, die Suns trotz der Differenzen gehen gerne in diese Saison mit Plätze. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht, sei mal dahingestellt. Ähm, bei Greg Monroe verstehe ich da das Ganze eigentlich gar nicht. Ich meine, adäquaten Trainer, das Umfeld stimmt. Man hat ja ein junges, talentiertes Team, also ich weiß gar nicht, warum er da das Angebot ausgeschlagen hat. Ähm, ja Und ja, bei Bledsoe, na wie gesagt, ich glaube, der wird wohl nächstes Jahr abwandern. Wohin ist jetzt die zweite Frage? Ähm, ja. Ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, ähm, ein Team, was Milwaukee vielleicht... Ja. Das, das steht ja schon seit irgendwie, so dieser Elefant, der schon seit ein paar Wochen, fast schon Monat im, im Raum steht, irgendwie, also der das angebliche Interesse von Milwaukee an Bledsoe, letztendlich haben sie ihm wohl nicht irgendwie großartig was angeboten. Von daher, ich weiß nicht, inwiefern da das Interesse halt da noch da ist. Ähm, ja, also Die Pace es, ist es vielleicht noch... Falls, wenn man wenn man Hilbert wirklich jetzt noch ähm, loswerden will ja das ähm, ja, ist immer auch eine Frage bei dem bei den Pacers ist das ja so dass die ja chronische Angst vor dieser Luxussteuer haben und dass da halt auf jeden Fall noch ein paar Verträge bewegt werden müssten ähm, ich meine George Hill verdient gutes Geld auch äh, West verdient gutes Geld da müsste auch sich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun aber das halte ich jetzt auch nicht wirklich für ausgeschlossen, sage ich jetzt mal, weil was jetzt diese Saison passiert, ich glaube, die Pacers gucken halt, wie sie in die Saison reinkommen und gucken, ob man mit dem vorhandenen Material irgendwie gewinnen kann. Aber ich glaube, wir beide sind uns ja auch eigentlich einig, dass es so mit Gewinnen in Indianapolis so ein bisschen schwierig wird dieses Jahr. Und wenn man dann in Richtung Trade-Deadline geht, ja, muss man dann halt mal gucken, ob man wirklich dann sagt, okay, wir gehen jetzt, ähm, wir versuchen jetzt alles, um halt jetzt nochmal ein bisschen schlechter zu werden vielleicht, hochdraften und dann im Sommer dann halt genug ähm, ja finanzielle Flexibilität halt für so einen Eric Blitzer dann zu bekommen. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, äh, inwiefern da auch äh, überhaupt darüber geredet wird, da in, in Indiana. Da hört man ja recht wenig äh, Von hinter den Kulissen halt. Ja, das finde ich aber wiederum gut. Also, ich meine, wir haben ja einige Teams, die ja, das gerne mal nach außen tragen. Also das finde ich bei den Pacers wirklich positiv, dass man das wenigstens intern klärt. Mhm. Ähm, und intern die Gespräche sucht und nicht alles an die Presse weitergeht. Ich glaube, da hat auch ähm, Larry so ein bisschen seinen Finger drüber. Ja. Dass das da ja, geordnet zugeht, möchte ich sagen. Ähm, aber sind die beiden denn für dich... Ähm, Spieler, die einen Maximalvertrag haben könnten. Ich sage jetzt mal im Fall von Greg Monroe bin ich eigentlich der Meinung ein klares Nein. Also natürlich, so er ist, er ist ein Big Man, er ist auch, ähm, ja, kann er auch vieles. Nur halt nichts irgendwie außergewöhnlich gut habe ich so das Gefühl. Also bei ihm ist das irgendwie so, also ihn hätte ich gerne im, im Team auf jeden Fall, aber dann halt zu einem adäquaten Preis. Und für mich ist er stand heute kein ähm, Max-Player halt. Bei Bledsoe sieht das Ganze eigentlich anders aus, weil ich glaube, der hatte halt die Anlage, um wirklich verteidigen zu können, wie ein... Ja, also wirklich auf äh, höchstem Niveau. Äh, offensiv halt ähm, vernünftige Zahlen dann auch äh, aufzulegen und äh, seinem Team zu helfen, aber äh, hat jetzt vier Jahre in der NBA gespielt, war 77-mal Starter. Eine ja, nicht... Äh, zu unterschätzende äh, Verletzung gehabt im letzten Jahr, auch wenn er natürlich schnell wieder zurückgekommen ist, aber äh, ob man dann immer so äh, mit 77 Spielen dann schon sagen soll, ey, ich bin, ähm, ja, ich bin Max Maximalspieler, weiß ich halt nicht, also äh, da dann, dann möchte ich schon noch ein bisschen äh, was von ihm sehen. Er wird er jetzt auch zeigen wahrscheinlich, wenn er fit bleibt und äh, Die Suns werden ja wahrscheinlich dann mit ihm, mit ihm und Dragic dann auch wieder in die Saison gehen, halt mit Thomas von der Bank und dann gucken wir mal. Also bei Bledzo würde ich halt sagen, ja, könnte. Stand heute auch eher nicht. Obwohl, wenn ich die Kohle hätte, würde ich auch sagen, hier hast du deinen, hast du deinen Maximalvertrag, weil Rookie-Maximalverträge sind jetzt auch nicht so, ja, das ist ja nochmal eine komplett andere Liga als bei Chris Bosch oder äh, Mello halt, ne, die ja 100, weiß ich nicht, 120 in fünf Jahren ja. kriegen. Ich weiß nicht, wie viel so ein Rookie kriegen würde. Ich glaube, etwas unter 70 oder so für... Ne, ja, ich äh, glaube, äh, ja. ja. Es verkrüppelt eine äh, Salary-Cap jetzt nicht vollkommen, vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass das äh, Cap wirklich äh, ansteigen sollte. Ich meine, Utah hat auch äh, Gordon Hayward den Maximalvertrag gegeben, obwohl es Vielleicht stand heute noch noch nicht wirklich gerechtfertigt, war eher wirklich so ein so ein bisschen Gamble auch war, wie er sich entwickelt. Aber äh, bei Bletzo will ich auch, es so. So unter Umständen ding halt, ne? Ja, ja. So steigt ich, und dann genau. Komm, nimm mit. Ja. Aber es ist komisch, so dass also ich, hab, ich hätte wirklich gedacht, dass halt ein Bledso auch äh, von irgendwo so einen Vertrag angeboten bekommt. Und ich finde es schon ein bisschen äh, komisch, dass er es äh, nicht bekommen hat. Warum, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht. Ich finde Blätter ja sympathisch, ja wir auch. Aber vielleicht ist er halt doch nicht dieser ja sympathische Junge, für den wir ihn halten. Ja. Wer weiß, was intern oder unter anderen Spielern vorgefallen ist. Ich meine, die wissen ja am Ende mehr als wir. Ja. Ich weiß auch nicht, was er was er für einen Agenten hat. Wie aggressiv er vielleicht auch, weil da darf man ja nicht vergessen, ne? Das habe ich ja, glaube ich, schon ja, mal irgendwo klar. gesagt. Ne, auch wenn Clay Thompson irgendwie äh, Wenn über irgendeinen Spieler gesagt wird, hier, er will einen Maximalvertrag, dann ist das in der Regel nicht so, dass er dass der Spieler sagt, ey, er, ich will einen Maximalvertrag, das es dann der Agent, der sagt, mein Mandant verdient eigentlich einen Maximalvertrag. Ich meine, so läuft es ja im Grunde äh, hinter den Kulissen dann ab. Das ist ja nicht unbedingt. Ja, der will ja auch was verdienen. Eben, der kriegt ja davon einen Anteil und ja, je höher der Vertrag, desto höher seine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Gage, Provision, wie auch immer. Ja. Also von daher, ähm, Da muss man mal aufpassen, aber ich weiß es nicht, also ich, um das vielleicht jetzt nochmal zu verdeutlichen, weil ich hatte so das Gefühl, dass einige Leute, als wir die News über die Qualifying Offer von Monroe gepostet haben, dass da irgendwie so ein bisschen Unverständnis vielleicht über die Höhe der Summe, die er jetzt verdient, da ist. Vielleicht sollte man das nochmal klarstellen. Also ich meine, Greg Monroe ist jetzt ein sogenannter Restricted Free Agent. Das heißt, ähm, Er könnte jetzt theoretisch hingehen und sagen, ja, mir reichen 10 Millionen im Jahr, ich möchte aber nicht mehr in Detroit bleiben, ich würde jetzt gerne für die Boston Celtics spielen, weil die fand ich als Kind immer cool, wie auch immer, also für irgendeine Franchise halt und ähm, kann dann sagen, alles klar, ich unterschreibe einen Boston für 4 Jahre und 40 Millionen, dann kann Detroit hingehen und sagen, ja, für den Preis behalten würde ich aber lieber. So, Und äh, das ist natürlich so, ähm, ja, ich sag jetzt, könnte, könnte Nachteil halt sein für den Spieler, Und ähm, er hat sich jetzt halt dazu entschieden. Er, er unterschreibt halt keinen neuen Vertrag, sondern nimmt diese Qualifying offer die ein bisschen ähm, festgelegt ist, glaube ich, so vom vom Gehalt. Ich glaube irgendwie das 125 Prozent irgendwie von seinem Rookie-Vertrag oder sowas. Also irgendwie gibt's da äh, hat die NBA da Regeln und die erlaubt es ihm im Grunde so zu sagen. Alles klar, ich bleibe jetzt halt noch ein Jahr für diesen vorgeschriebenen Satz hier werde danach aber halt unrestricted free agent darf mir danach den Verein aus, äh, komplett aussuchen. Und im Grunde wetten die beiden Spieler, glaube ich, auch so ein Stück weit auf sich selbst, weil sie haben jetzt gemerkt, dass in diesem Jahr noch nicht der Markt da ist. Sie könnten ja jetzt auch einfach hingehen und im Fall von Bledsoe ist es ja relativ, ja, erwiesen, dass er irgendwie ein Vertrag, ich weiß es gar nicht, 48 Millionen, ich glaube in vier Jahren oder so, was ja auch schon mal eine Summe ist. Kann man auch einfach hingehen und sagen, alles klar, ich unterschreibe den Vertrag jetzt bevor ich mich wieder schwer verletze und in der nächsten Saison eigentlich, ja, noch weniger kriegen könnte. Also die beiden sind wirklich davon überzeugt, dass sie in der nächsten Saison in ihrem Qualifying Offer hier wirklich nochmal äh, sich beweisen können und dann sich komplett das Team im Sommer aussuchen können. Also nicht wundern so, also Greg Monroe, das ist jetzt kein Vertrag, den er wirklich ausgehandelt hat, sondern das ist so ein Stück weit äh, vorgegeben, so was die Pistons ihm zahlen dürfen. Ähm, um, Nur das nochmal zur, äh, zur Erklärung. Ähm, ja, ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Absolut. Ja, also, ähm, Trade, äh, ich glaube, wenn man einen Einjahresvertrag bzw. diese Qualifying Offer annimmt, ähm, haben beide so eine so eine No-Trade-Clause. Also, wenn jetzt zum Beispiel, äh, du hast eben schon Milwaukee äh, in den Raum geworfen, wenn Milwaukee jetzt bei den äh, Suns anklopfen würde und sage, ey, ja. Bledsoe ist ein guter, den würden wir eigentlich gerne per Trade holen, hat Bledsoe im Grunde auch noch ein Vetorecht, also von daher ich, ich weiß es halt nicht so, ob ähm, ob ein Trade dann äh, letztendlich zustande kommt, weil irgendwie der Spieler letztendlich da auch einwilligen muss. Äh, ja, also bei Bledsoe und Monroe, weiß ich jetzt nicht, also sag mal irgendeine wilde Prognose, ob das vom Salary Cap her äh, passt, wissen wir ja nicht, ich meine Das, äh, da kann ja jetzt auch noch viel passieren. Also, Monroe, was meinst du in der nächsten Saison? Spielt er für die? Oh, das ist schwer. Oh Mann, ey. Nee, ich halte die Pistole ja. jetzt auf die Brust. Keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie noch passiert, dass er bleibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht groß. Nur, wo willst du ihn unterbringen? Ja, statt jetzt sage ich, er bleibt. Dass okay. man sich doch irgendwie einigen kann. Dann sag ich... Also wenn ich wenn ich an Indianas Stelle schon äh, so Gerüchte durchsickern lasse, dass ich äh, sogar mich in, von einem Roy Hibbert äh, trennen würde, nur um Greg Monroe zu kriegen, dann kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie noch was passiert, sodass, weiß ich nicht, Indiana irgendwie Roy Hibbert los wird, warum auch immer, und Greg Monroe dann über die Free Agency holt. Ähm, vielleicht Was weißt du, aber kein wirkliches Upgrade wäre. Ja, meiner Meinung nach nicht, aber es gibt auch genug Leute, die das anders sehen. Ähm, ja, ich habe da äh, in dieser Woche genug äh, Konfrontationsgespräche geführt mit äh, diversen Amerikanern, äh, die mich da sogar auf äh, einer Seite mal verewigt haben, was ich relativ amüsant fand. Ähm, ich meine, aber äh, es geht ja vor allen Dingen um, den, um, das, um die Offensive. Ja, ja. Bei defensiv kann man hibbert ja nichts anrechnen. Ich meine, so stark war Monroe auch nicht offensiv. Nee eben, also ich sag halt, er, er kann viel, er kann aber irgendwie meiner Meinung nach dann auch nicht wirklich irgendetwas außerordentlich gut, also klar, reboundet er gut, hat auch mal, ne, so seit seiner Software saison legt er eigentlich auch immer 15 Punkte auf, Wurfquoten, ja, seit äh, Drummond da ist und äh, also als er dann auch auf die 4 irgendwie ein bisschen gerückt ist, waren die Quoten dann halt ein bisschen schwächer, aber ist halt auch kein Shotblocker, ist, ja, also ich Kein gut, äh, also außerordentlich guter free throw shooter also ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Ähm, vor allen Dingen so sein Mitteldistanzwurf. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, der war eher im roten Bereich in der, in der vergangenen Saison. Das ist halt das Problem. Wie gesagt, das mal kann gucken. Gut sein. Ähm, ja und Blätzo? Heat! Oh. Ich habe immer noch. Die Hoffnung, dass Pat Riley irgendwie das hinzaubern kann. Let's ist so ein bisschen so mein Wunschspieler in den letzten Monaten geworden. Ähm ich weiß, ich kann noch nicht sagen, warum, aber ich würde es mir wünschen. Okay. Und was meinst du? Puh. Äh, schwierig. Ich. Ganz ehrlich, ich äh, kann irgendwie, wenn es auch hier wieder vom Salary Cap, äh, realistisch ist. Ich kann die Lakers dann halt nicht äh, wirklich ausschließen. Ich weiß es nicht. Er hat er hat in L.A. schon gespielt. Ich weiß nicht, wie gut sie ihm da gefallen hat, aber ich glaube, also wäre wär das wirklich noch der 2009er Kobe zusammen mit Bledsoe? Oh, das wäre einfach nur ein krasser Backcourt. Äh, Auf jeden Fall. Ja gut, aber ob die, ob die Lakers das vom Gehalt her hinkriegen und ob Kobe jetzt, ähm, wie ja alle sagen, noch mal es allen zeigen wird und äh, noch mal 85 Punkte im Schnitt auflegt. Ich weiß ja nicht, was einige Lakers-Fans dafür für Vorstellungen haben. Ja, aber das soll jetzt kein Lakers-Fan-Bashing werden. Das sind ja auch letztendlich nur Einzelmeinungen, aber ja, ich, ich gehe mit L.A. dann. Aber ähm, meinst du, Lin arrangiert sich damit, wieder von der Bank zu kommen? Ja, aber Lins Vertrag läuft ja aus. Die Frage ist, ob L.A. ihn dann behalten will. Boah, ich kann das mir das gut vorstellen. Also ich meine, ja gut, je nach ja, gut, ist jetzt die Frage, ne? Hm. Je nachdem, ähm, wie man die Saison abschneidet und wenn man, ja, wie wir erwarten, relativ schlecht die Saison beendet. Ich meine, da werden ja wahrscheinlich einige gute Point Guards äh, im Draft wieder rumrennen. Ob man sich dann nicht vielleicht da einen Rookie holt, den hm. starten lässt, für halt einen Rookie-Vertrag und dann meine wegen Veteranen irgendwie holen kann, als Backup, ähm, klingt auch verlockend. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, wie gesagt, also, aber ich glaube auch Lin Lins Zukunft ich, ich weiß halt echt nicht, ob er irgendwie auf Dauer wirklich ein, ein Starter dann sein kann. Einfach weil. hat weiß es auch nicht. Ich glaub, auch irgendwie. Hat ja offensiv ich weiß, seine Vorzüge, LB. aber ja, also es, wie gesagt, so als Marketing-Produkt, äh, so hart das jetzt auch klingen mag, ist er natürlich gerade in Kalifornien mit der, ähm, mit der äh, Anzahl an asiatisch stämmigen Menschen, so soll ich jetzt mal irgendwie... Ich weiß nicht, ob das politisch jetzt korrekt war, aber halt... Ja. Äh, wir wissen ja alle, worüber... Äh, also Chinesen, Japaner, Taiwanesen, was es da nicht alles dann Asiata. gibt. Asiaten. ja. Ich glaube, das halt, das müsste politisch korrekt sein. so ich, Was auch immer. Ähm, ja, müsste das eigentlich ähm, allein so vom Marketing her natürlich ein Segen sein. Aber... Ja, wie gesagt, also ob die ob der dann mit den Lakers weiterhin klappt. Er wird ja auch wahrscheinlich so seine Gehaltsvorstellung haben. Äh, Oakland, also die Warriors wären natürlich auch, äh, da wohnen ja auch sehr, sehr, sehr viele äh, Asiaten im Großraum von San Francisco. Wäre natürlich dann auch wieder so ein Magnet, aber ich glaube, das passt vom Salary Cap dann hinten und vorne nicht. Also ja, das müsste man mal gucken. Aber ähm, auch sportlich kann er natürlich einer Franchise weiterhelfen, das ist keine Frage. Äh, ja, Übrigens Um, ich hoffe, ich spreche den Namen gut aus, äh, vernünftig aus, Emmanuel Mudiai, Der ist ja ähm, dieser Top-Prospect auf der point Guard position äh, jetzt äh, in der High School gewesen und äh, galt ja als, auch als Nummer-1-Pick so in den, ähm, in den frühen Mock-Drafts. Und äh, dadurch, dass er jetzt äh, in China Basketball spielt und nicht am College, geht man ja davon aus, dass sich sein, sein Wert enorm verringern wird, also wahrscheinlich verringern wird, also dass er nicht an eins weggeht. Ja, und wer weiß so, dann, wie du eben sagtest so, also da gibt es ihn zum Beispiel als Rookie, den man dann durchaus oh, sich nochmal als äh, Point Guard dann angucken könnte. Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Spekulation. Ich glaube, wir sollten dann äh, von denen äh, von der Point, Point Guard-Debatte jetzt zum, zum echten etablierten Point Guard kommen, zu dem wir halt noch ein Themenpunkt uns aufgeschrieben haben. Ja, wir kommen ähm, zu einem Point Guard aus dem Osten, einem Rückkehrer, ähm, dem so viel gepriesenen Derrick Rose ja. und wir stellen uns die Frage, ob der Hype gerechtfertigt ist. Was meinst du? Das nervt ein Stück weit. Ja, ist, ja, ähm, ich, ich freue mich total, äh, ihn wiederzusehen halt. Ich meine, es ist klar. So jeder, der irgendwie seit... Man hat zum letzten Mal wirklich erfolgreich gespielt, so vor vier Jahren, glaube ich. Drei, vier Jahren. Oh, ja. Drei Jahre, als er MVP wurde. Ja, genau. Also da wird das war ja so krass. Das hat er einfach richtig Bock gemacht, so ihm zuzugucken. Die Bulls-Spiele zu sehen. Und ähm, ja. Letzte Saison habe ich mich auch auf ihn enorm gefreut. Ähm, dann war das Comeback erstmal auch bescheiden sage ich jetzt mal ich glaube in der Preseason war es gut soweit in der Regular Season war es dann wieder so ja hat man gemerkt dass er halt noch nicht wirklich äh, bei 100% Prozent ist ähm, ja und von daher so ich bin so ein bisschen vorsichtig und ähm, ich weiß halt nicht so was das äh, was dieses ganze ja Überhypen jetzt aus dem auch so jeder jeder ähm, Jeder Dank, den er macht, jeden jeden Korbleger, den er da irgendwie im Training der äh, US-Nationalmannschaft macht, der wird irgendwie auf YouTube hochgeladen und es wird irgendwie so getan, als wäre das irgendwie ein ja, ein Unding, dass ein dass ein Point Guard irgendwie einen äh, Korbleger äh, reinmacht. Ich meine, es tut gut, sowas zu sehen, aber ich ähm, also ich verstehe das jetzt irgendwie noch noch nicht so ganz, wo da jetzt so die Begründung für diese Sachen äh, herkommen. Also warum man das macht, muss ich ehrlich sagen, das Wie nimmst du das denn wahr? Oder bin ich da, ich weiß ja gar nicht, ob ich der Einzige bin oder ob das, ähm, ja. Naja, also erstmal äh, muss ich dir zustimmen. Ich freue mich auch total, ihn wiederzusehen. Ich freue mich auch die, auf die Spiele ähm, gegen die Heat. Ähm, war immer super, spielen zu sehen und ähm, klar, einer der Elite-Spieler der Liga, wenn er fit ist. Ähm, aber du hast schon recht, dieser Medienhype. aber das ist, ist halt, das ist typisch USA. Das war ja mit LeBron genauso. Ich meine, wie lange hat er die Medien dominiert, bevor er sich entschieden hat, zurück nach Klima zu gehen? Und danach ja auch noch. Das war ja eine Spanne von, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten. Mhm. Ähm, ja, und solche Ausmaße nimmt das mittlerweile auch bei die Rose an. Und irgendwie ist es auch, wenn man dann so Twitter öffnet, die Timeline runterscrollt, ist halt so, jeder zweite Post mittlerweile irgendwie hat was mit die Rose zu tun und Das ist dann schon irgendwie ja anstrengend alles zu verfolgen, weil vieles sich wiederholt und jeder möchte der Erste sein und am Ende ist einer Erster und die anderen hauen das dann alles nacheinander raus. so Aber was mich absolut nervt, sind die Expertenmeinungen in Einführungsstrichen, die sich so sicher sind, dass die äh, Rose bei 100% ist und so zurückkommt, wie er vor seiner Verletzung war und überhaupt. Mhm. Ähm, bevor er überhaupt irgendein Spiel gemacht hat. Ich finde auch bei auch wie bei Kogan. man sollte die beiden ganz normal ganz ruhig wieder zu ihrem Rhythmus finden lassen und dann kann man meinetwegen zum All-Star Break kann man dann äh, schauen wie das alles verlaufen ist wie sie sich gemacht haben äh, ich bin mir sicher dass beide äh, bis dato immer mal eine Zeit lang keine guten Spiele abliefern werden aber das ist völlig normal und dann, dann wünsche ich mir aber auch dass von den Medien nicht so draufgehauen wird wenn es halt mal nicht läuft ja. weil Der Erwartungsdruck ist mir viel zu hoch. Lass die Jungs so erstmal wieder spielen. Ich meine, Kobe ist 35. Kommt nach äh, einer schweren Verletzung wieder. Lass den Mann doch erstmal seinen Rhythmus finden. Die Lakers werden alles dafür tun, dass er seinen Rhythmus findet. Ähm, dann sollen das die Medien auch machen, die, die jetzt den Hype so hoch machen, weißt du? Ja. Und das ist das, was mich so ärgert. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich äh, darauf, beide wieder spielen zu sehen explizit natürlich die Rose, ähm, phänomenaler Spieler, ähm, ja. Also so sehe ich das Ganze. Ja, also ich meine, mich nervt das jetzt auch nicht, wenn ich ähm, wenn ich ein Video sehe, wie äh, die Rose irgendwie äh, dankt oder so, weiß ich nicht. Das ist ja äh, tut ja auch gut zu sehen. Nur ich weiß nicht, also wirklich jeder jeder Korbleger und äh, zu sagen, ah äh, Auch noch zum 500.000. Mal, wie du es gesagt hast, ja, er sieht aus, ähm, als wäre er bei 100% und solche Geschichten. Ja. Das hat man auch vor seiner ersten äh, seiner ersten Verletzung gesagt. Da sind wir wieder. Also ich kann mich ganz gut erinnern, dass man äh, im Vorfeld zur letzten Saison halt ähm, ähnliche Sachen gesagt hat. Und ähm, was ich gesehen habe, auch wenn ich nicht jedes Spiel der Bulls in der Anfangsphase gesehen habe, äh, muss ich dazu sagen, aber ähm, ja, also ich... Nee, also ich, ich, ich will es wirklich sehen und dann ist mir auch so eine so eine Meinung es zum Beispiel als erstes gesagt, ich glaube hier ähm, Doug McDermott, hat er gesagt, nach, ich meine klar, redet er irgendwie seinen sein Teammate dann auch äh, stark, ist ja völlig, also soll er jetzt sagen, die Rose ist bei 70% und sieht jetzt schon gut aus, aber so, das macht ja keinen Sinn, also es äh, war für mich irgendwie, ja aber wie gesagt, also ich ich bin auch in ähnlicher Meinung wie du und vor allen Dingen so, ähm, Das Ding ist immer so, mir geht es ja auch immer so darum, wie viel Verantwortung hast du. Also ich meine, diese diese diese Leute, die wirklich äh, eine Reichweite von Millionen haben, ob auf Facebook, ob äh, ESPN, äh, Yahoo Sports, ich meine, die beeinflussen im Grunde die ähm, die komplette Meinung eines otto Normalfans, fans der irgendwie wenig Spiele guckt, der sich auch so gar nicht intensiv äh, für die NBA interessiert, aber die Leute, die diskutieren da ja trotzdem mit, So, und dann ist es das wieder, das, das kommt dann wieder auf äh, auf Leute zurück, die sich mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen in Diskussionen. Und dazu zähle ich mich jetzt einfach mal. Und dann, ähm, ja, da einfach äh, vielleicht mal so ein bisschen äh, generell, also das ist, ob es jetzt bei Kobe auch ein Stück weit ist, äh, also wirklich jede, jede, jede Entscheidung, wo man irgendwie so ein bisschen äh, subjektiv berichtet, da sollte man da wirklich mit... Ähm, ja, so ein bisschen mit mit Vernunft auch umgehen, weil das beeinflusst einige Leute echt enorm, muss ich feststellen und äh, die Leute sind dann wieder die ersten, die auf d Rose äh, einprügeln, wenn er ähm, in der ersten Woche 30% aus dem Feld bei äh, oder weiß ich nicht, irgendwie 14 Punkte pro Spiel bei 30% aus dem Feld macht und irgendwie nur vier fünf Assists oder so spielt. Da sind dann wieder die ersten, die darauf rumkloppen. Äh, das ist einfach so das. Sonst habe ich da eigentlich... Ähm, gar kein Problem. Mit. Ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Und ich glaube, ich werde es dann auch so gut es geht äh, vermeiden, mit solchen Leuten irgendwie dann äh, zu diskutieren, weil ich es mittlerweile echt müßig finde. Ja. Ähm, Absolut. Bestes Beispiel ist ja auch. Ich meine, wenn wenn so eine Facebook-Seite äh, habe ich bin ich ja jetzt äh, dieser Woche auch Zeuge von geworden, wenn man dann über Roy, Hibbert, <lacht> Entschuldigung, Roy Hibbert diskutiert und einfach nur in Playoffs angefangen hat, äh, NBA zu gucken, dann ist es klar, dass man ein gewisses Bild von dem Jungen hat ähm, und dass man irgendwie auch Boxscores vielleicht äh, nur nimmt und ähm, das dann halt äh, bewertet und dann irgendwie auch sagt, ähm, dass es total, also dass der Typ einfach lächerlich ist und dass man das wirklich auch in seinen Post so reinhaut und bei Diskussionen halt äh, einfließen lässt. Und da kann man nicht wirklich erwarten, dass man, dass man die Leute nicht beeinflusst. So, weißt du, ich meine, das ist ja auch das, was wir bei unseren Pointcard-Sachen im Grunde so ein bisschen versucht haben, ne? Also auch wenn es nicht wirklich immer was gebracht hat. Äh, für, Mai, für Mike Conley jetzt in deinem Fall hat, haben wir jetzt auch nicht allzu viele Leute gestimmt, aber es war auf jeden Fall der, ja, der Verlierer, so von den eindeutigen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, der noch die meisten Stimmen abbekommen hat. Vielleicht hat es da also auch schon funktioniert, wer weiß. Aber ja, wie gesagt, also immer wenn man so seine Meinung mitteilt, dann sollte man halt sich darüber im Klaren sein, dass es halt irgendwelche Leute gibt, die das einem nachplappern. Da muss man sich nichts vormachen. Aber gut, dann würde ich sagen, nach diesen ja nicht so wirklich konkreten Sachen, so wo wir jetzt auch ein bisschen abschweifend waren, können wir jetzt zu den Fragen kommen. Ja. Und dann habe ich die erste Frage direkt an dich. Haltet ihr eine überraschende Finals-Teilnahme durch Teams wie Portland, Dallas oder Washington ähnlich? gut, wie bei den ähm, Mavericks 2011. Also ist das diese Saison wieder realistisch. Es war ja damals auch äh, die Saison nach einem LeBron-James-Wechsel, wo, wo es zu so einer überraschenden Finals-Teilnahme und auch einen überraschenden äh, Champion gab. Was meinst du? Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ähm, die Mavs sind meines Erachtens sehr gut aufgestellt. Äh, die im Westen oder auch allgemein in den Playoffs auf jeden Fall den Mannschaften gefährlich werden können. Man muss halt sehen, ähm, wie Dirk nächste Saison spielt, oder diese Saison spielt. Entschuldigung. Ähm, ja, und ähm, vor allem die Wizards, ich mein, ich glaube, das glaube ich auch irgendwann mal erwähnt, dass ich die so zu meinen Geheimfavoriten zähle. Okay. Ähm, also, auf jeden Fall. Also mich würde es jetzt ja, nicht wirklich überraschen, wenn es eines der Underdog-Teams äh, in die Finalschaft. Und äh, was hast du? Bin ich eigentlich ähm, bei dir, also ich glaube halt, ähm, Portland ist halt ist halt kein Team wirklich für die Playoffs. Ähm, da ist die Bank immer noch zu schlecht für mich. Das und defensiv, ja, hat man gesehen, wenn man dann gegen, gegen die Spurs äh, antritt, wobei das natürlich jetzt ein Extrembeispiel ist. Ähm, hat man eigentlich wenig äh, wenig Chancen, also wenn wenn vor allen Dingen die Punkte dann in der Offensive nicht fallen. Das war ja gegen Houston äh, nicht so das Problem. Ähm, aber ich bin dabei, dir so. Also Dallas ist für mich ähm, echt ein interessantes Team, weil ich auch glaube, dass man die Offensive, die die wird auch dieses Jahr wieder äh, laufen, wenn alle fit bleiben. Also so ein Monte Ellis, äh, Dirk und dann jetzt noch ein noch ein Parsons, der dir äh, 15 Punkte und 4 5 Assists geben kann. Also ich glaube, da, da wird man produktiv sein. Da ist ein Chandler ein paar Garbage Points. Ähm, ja, wo wir schon mal bei Chandler sind, äh, ist halt glaube ich immer noch ein äh, Typ, der den Ring beschützen kann, was äh, Sam Dellenberg nur mit Abstrichen halt irgendwie geschafft hat. Wenn man Harris starten lässt, ist auch absolut in Ordnung. Alice Ja, die, die point Rotation finde ich auch sehr spannend. Ja da also wie gesagt so ich glaube echt dass, dass Dallas ein sehr ähm, vielseitiges Team vor allen Dingen ist so und das ähm, das in Verbindung halt mit dem einen der besten Coaches sage ich eigentlich bei jeder Gelegenheit äh, Rick Carlisle dass man dann in, in den in den Playoffs wirklich was reißen kann und äh, wenn man gesehen hat wie Carlisle auch die ähm, die Spurs auf Trab gehalten hat also so nach seinen Möglichkeiten halt äh, die so ein bisschen überrascht hat dadurch dass er halt diese die ähm, Spurs an den Mismatches reingedrückt hat und 1 gegen 1 Situationen irgendwie erzwungen hat. Das war schon ganz spannend und ich glaube, dass, dass, er, dass das ein Fuchs ist und dass ich äh, Dallas im Westen nicht abschreibe, weil ich immer dann glaube, dass man so eine Mannschaft, die sich sehr auf äh, ja, Individualisten und wenig auf Taktik verlässt, ähm, jetzt wieder kleiner Seitenhieb gegen ähm, gegen die Oklahoma City Thunder, dass man gegen so eine Mannschaft in einer sieben spiele serie definitiv eine Chance hat, weil wenn so eine Serie wirklich über sieben Spiele geht, dann muss man halt hoffen, dass so ein Westbrook nicht ins Spiel sieben überdreht, dass ein KD trifft und dass vielleicht ein Serge Ibaka die Defense zusammenhält und das ja, wie gesagt, da, da halte ich Dallas eigentlich für ähm, ja, äh, gute Außenseiterchancen. Im Osten, ja, äh, wird schwierig. Ähm, Bulls ist immer, dass das die rose fragezeichen Cleveland haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist halt dass die Frage, wie gut passt direkt auf Anhieb und dann sind die Ursatz für mich auch sowas wie ein Geheimverfolger, das, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja. Andere weiß ich, äh, andere wüsste ich jetzt gar nicht so, wer wer im Osten noch in Frage kommen würde, muss ich sagen. Im Osten? Ähm, ne, im Osten ähm, nee, mir fällt auch kein. Westen eventuell. Äh, äh, nee, auch nicht. Äh. Es sind eigentlich nur die beiden. Ja, ich ja weil, weil es, da ist jetzt auch immer die Frage, äh, wobei würden wir von einer Überraschung reden? Also ich ich würde nicht äh, von Überraschung reden, wenn die ähm, Clippers, Burst oder Thunder im, äh, im, in Finals halt stehen. Weil das <lacht> sind so für mich die, ähm, die Teams, die ich eigentlich auf dem Zettel habe. Oder die, die, die meisten auf dem Zettel haben. Und Dallas ist halt so eine Sache, so die könnten da wirklich äh, für Furore sorgen, glaube ich. Ja. Das wäre natürlich was, ne? LeBron wechselt äh, zweimal den Verein und dann zweimal würde Dallas dann äh, den Titel holen. Das wäre natürlich eine Geschichte, die, ähm, die wäre erstmal gerade aus deutscher Sicht äh, natürlich unschlagbar. Aber da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen realistisch sein. Ich glaube nicht, dass äh, dass man Dallas direkt als äh, Favoriten irgendwie auf dem Zettel haben sollte. Ähm. Ich habe gerade nicht mal meine Heat genannt. Ja, Respekt. Eine Sache habe ich aber noch und ich weiß nicht, ob ich ob ich die sagen soll, weil einige Leute dieses Team halt eher so auf Platz 7, Platz 8 im Westen sehen. Aber ich glaube einfach, dass wenn du so verteidigen kannst, wie es die Grizzlies tun, dann äh. ja, also ich, den, die würde ich auch auf jeden Fall nicht abschreiben. Ja, das war eben mein Gedanke im Westen. Dann war ich mir aber nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt aussprechen soll. Ja, ich tue es jetzt einfach mal. Also ich bin enorm enorm Fan, sag ich jetzt mal so, von vom von dem Spiel der Grizzlies und ich glaube, dass, dass man die niemals unterschätzen sollte einfach. Nö. Nee. Vince Carter jetzt von der Bahn, Quincy Pondexter kommt wieder. Also, ja, Grizzlies... Mavs, Washington, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja. Gut. Dann. Ja, dann, dann wechseln wir zu den Awards. Mehr oder weniger. Ähm, wer sind eure drei Favoriten auf den MVP-Titel in der nächsten Saison? Dann hau mal Ja, ich glaube, über zwei Leute brauchen wir nicht reden. Äh, KD und LeBron. Ja. Weil. Weil ist so. Ähm, ja. Sind meiner Meinung nach die beiden Spieler mit dem größten Impact halt irgendwie auf ihre Mannschaft. Und dann kommt es drauf an. Ähm, wenn Chicago jetzt echt total am, am, am Rad dreht und da irgendwie ähm, im Osten für Furore sorgen kann. Ducky äh, <lacht> McBuckets. Direkt als MVP. Ja, klar. Aber ihn habe ich auf jeden Fall äh, als äh, Rookie of the Year. Oder oder Miro Titsch, so das sind Ah, Bulls, in, Bulls entspannt, auf jeden Fall. Aber gut. Ach, das wird, äh, wird Chip-Ass, also da braucht sich keiner Gehänge machen. Okay, jetzt muss ich lachen, sorry. <lacht> ich selbst. Ähm, nein, kleiner Spaß am Rand. Ja, wenn wenn Chicago echt durchdrehen sollte und den besten Rekord vielleicht der Liga oder des Ostens haben sollte, dann muss man natürlich da auch mal gucken, ne, wir haben es eben angesprochen, so, wenn der Hype irgendwie sich einigermaßen rechtfertigen lässt, muss man die Rose einfach äh, auf dem Zettel haben, weil Es ist nun mal ein äh, ja auch ein Stück weit äh, vielleicht ein Sympathie-Voting oder beziehungsweise du spielst in einem großen Markt, läufst oft im nationalen Fernsehen. Äh, sind ja Journalisten, die letztendlich dafür voten. Und es gibt halt nicht nur Zack Lowe's oder Bill Simmons, äh, die sich da wirklich mit auskennen, ne? Also die auch wirklich Spiele zu hundertfach äh, irgendwie in der Saison gucken und wissen, wo sie reden. einwerfen, aber der Und hat keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob der stimmberechtigt ist. <lacht> Kann gut ja, ich sein. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ich so. Die... So schlau sind die Medien. man ah. ja, Nicht unbedingt. Ja. Aber gut. Ähm, ja, also dann habe ich, sage ich jetzt mal so, als als Sleeper habe ich dann halt ähm, Derek Rose. Ansonsten sind dann halt ähm, die beiden, die du noch auf dem Zettel hast, äh, ähm, Der ich habe drei auf dem Zettel. Einen habe ich vorhin nicht genannt. Einen hast du nicht genannt. Okay, dann hau mal deine drei raus. Ja gut, ähm, also KD, LeBron ist klar. Äh, auf die beiden, die du angespielt hast, das sind dann ähm, Davis und Griffin, ja, oder? Äh, Davis jetzt nicht unbedingt, aber ähm, Chris Paul und äh, Griffin. Ja gut, ähm, ja gut, ich müsste Griffin und Paul eigentlich hintereinander nennen, aber... Ähm, Bei CP weiß ich halt nicht, ob er die Saison mal endlich mal durchspielt. Wenn er sie durchspielt, ähm, natürlich immer ein Kandidat. Falls ähm, nicht, und die Lakers dann, äh, wie ich derzeit denke, den ersten oder zweiten Seed im Westen besetzen, äh, könnte ich mir Griffin vorstellen. Ähm, bei Davis ist es halt allgemein, wie New Orleans abschneidet. Also ich glaube, ja, im Osten, äh, im Westen ist es ist schwer. Das ist schwer. Aber wenn ich, ähm, aber das ist mehr so eine Herzensangelegenheit, Wen ich vorhin noch hatte, war Mellow. Ja. Aber da ist dasselbe wie mit Davis, ähm, und wie weit die nix überhaupt in die Playoffs kommen, hm. ähm, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass durch den Vertrag, ähm, dass ihn das noch mehr beflügelt und er da ja, echte Bomben-Saison spielen kann, ähm, Aber ich glaube, am Ende dreht sich das bei den Kandidaten sowieso hier um Platz 3. Ich glaube, Heinz und Zwei, das werden wohl KD und LeCoultre und was und, und machen wieder. Hm. Ähm, ja, Ich weiß, Mello ist ein bisschen überraschend, aber ich gehe hier dann mit Mello. Der ist nicht überraschend. Also Ich glaube, er war ja, vergangene Saison war er ja, glaube ich, Dritter. Hat zumindest auch eine, eine, eine Stimme für MVP aus aus Boston sogar, also aus, aus einer befeindeten Stadt in Anführungsstrichen von einem Journalisten bekommen. Also klar, Mello ist ähm, wie du ja auch weißt äh, oder wir beide wissen, einer unserer Lieblingsspieler und äh, ich meine klar, Nummern wird er auch wieder auflegen, nur ist halt die Frage, wenn du wenn du nicht in den Playoffs bist, gleich ist mit Davis äh, inwiefern du dann ähm, ja Berücksichtigungen dann äh, erfährst. Weiß Wobei du nicht, ich mir relativ bei Davis sicher entschuldige, dass ich dich hier unterbreche. Kein Problem. Ähm, dass er Defensive Player of the Year wird. Ja, ich sag mal so. Ich glaube, ähm, da ist er für mich auf jeden Fall der Favorit. Ich sag mal, für mich ist ein Defensive Player of the Year natürlich äh, sowohl was so seine individuelle Klasse angeht, aber das Rating des Teams, also das Defensive Rating muss dann auch irgendwie äh, stimmen. Wenn man jetzt ja, allerdings äh, hingeht und sagt, okay, Holiday kommt ähm, eventuell zurück und äh, man hat jetzt da diesen diesen, diesen Monster Frontcourt irgendwie aus ähm, aus äh, Aschik und Davis, die ja in der Defensive wahrscheinlich äh, alles abregeln werden, ja, dann äh, glaube ich, da werden die ähm, Pelis nicht mehr so ein mittelmäßiges äh, Defensivteam nur sein, sondern ich glaube, dann ist es jetzt Zeit äh, für die für den nächsten Schritt. Kann gut sein. Serge Ibaka. Ja. Hat man dann natürlich auch noch da, der ist äh, auch immer ein Kandidat, aber gut, das ist jetzt auch nicht die Frage gewesen mit Defensive Player hier, ich schweife ab. Nein, ich habe angefangen, aber ich habe dich eben unterbrochen, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, äh, wenn man jetzt mit, ähm, mit, mit, mit Zahlen anfängt ähm, und mit Teams, die eventuell auch erfolgreich sein werden. Dann äh, glaube ich, dass äh, Steph Curry wieder über 20 Punkte auflegt, wieder an die neuen Assists auflegt und ähm, hier und da mal vielleicht eine Stimme abschrauben kann, wenn die Warriors wirklich äh, sich gut platzieren in der ähm, Regular Season, aber das sind auch, also das, das wird wahrscheinlich äh, hinter äh, KD und LeBron kann es eigentlich jeder werden, irgendwie der bisschen Stats hat und in den Playoffs dann vertreten ist. Also von daher, sehr viel Spekulation. John Wall. Klar. Wenn er wenn er endlich mal die ähm, den Respekt dann auch äh, von der breiten Masse bekommt, die er verdient. Aber, ja, ich aber glaub, er muss auch in den Playoffs abliefern. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das war ja letztes Jahr. Na, ja, war nicht so. Sein Wurf war ziemlich wackelig, sagen wir es mal so. Ja. Ich meine, er war ja nie der beste Werfer, aber er hat sich gesteigert auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie war er in den entscheidenden Momenten letzte Saison in den Playoffs völlig neben der Spur. Ich glaube, er hat in der ich habe selten über 20 Punkte gemacht. Ja, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Kann gut sein. Ja gut, aber die ja, Gegner waren natürlich auch äh, von der Defensive her war natürlich auch ein Kaliber, die haben ihn auch ein Stück weit so seinen, seinen Drive zum Korb we weggenommen, das ist natürlich immer ja. doof, und wenn er aus der Mitteldistanz ballern muss, dann ist das eigentlich äh, ja in der Regel nicht besser als bei anderen Point Pointguards äh, eher schlechter, und da triffst du einfach nicht hochprozentig und nicht viel. Von daher, ja, gucken wir mal. Ähm, Gibt auf Platz 3 auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ja, definitiv. Hättest du noch eine, eine Überraschung? Also wer wirklich überraschend auf Platz 3 gehen könnte? Oder überraschend MVP werden könnte? Sagen wir es mal so. Nee. Ich glaube ich glaub wirklich nicht. Hier, hier ist wieder das Problem einfach so. Äh, doch, ich habe eine Überraschung. Chris Bosch. Was hast du jetzt gesagt? Ich wäre wieder gesteigert worden. Oh ja. Kommt mit den Heaten in die Playoffs, legt er an, ansatzweise so Zahlen wie in Toronto auf, dann ist es äh, grob fahrlässig, ihm irgendwie nicht mal zumindest ein oder zwei Stimmen zu geben, weil wie gesagt, für mich ist das, ein, ist, ist das ein Franchise Player und ein Typ, der eine Mannschaft anführen kann und besser macht. Also wenn ich wirklich ja, ins Sleep Ja, naja, wenn ich wirklich ins habe, ist es Chris Bosch. Ja, war auch gerade mein Gedanke, deswegen habe ich noch mal so blöd gefragt. Ich wollte nur wissen, ob du da vielleicht jemanden hast. Ähm, ja, wir beide sind sowieso Fans von ihm. Ähm, haben wir ja oft gesagt. Und wurden oft kritisiert und gesteinigt. Ja, aber und nur von deinem, von, äh, von den Heat-Fans auf deiner Seite, muss man ja sagen. ne Die neutralen Fans, die halten sich da ja auch ein bisschen zurück. Ja, weil man als neutraler Fan, man hat wenig Heatspiele gesehen. Meistens nur, gegen wenn man gegen die favorisierte Mannschaft gespielt hat. und ja. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, ähm, ich habe schon mal gesagt, rein äh, physisch, nicht physisch gesehen, rein psychisch gesehen bleibt D Wade der Leader auf dem Platz. Aber ich glaube, das war ja auch als LeBron da war. Ähm, mehr oder weniger noch. So, aber ich kann mich nur wiederholen, du kannst sportlich gesehen, D wade keine 82 Spiele, die Verantwortung für das geben, um das Team zu führen. Das geht einfach nicht, weil er keine 82 Spiele machen wird diese Saison. Ja. Er wird wahrscheinlich eher weniger beziehungsweise fast keine Back-to-Back spiele wie letzte Saison, weil man ihn für die Playoffs braucht. Ähm, diese diese harten äh, Auswärtstrips, meinetwegen vier fünf Spiele auswärts, kurz hintereinander, da wird er auch nicht alle bestreiten. Ähm, also du kannst einfach die Last nicht auf die Weight absetzen. So, und Chris Bosch, wie du gesagt hast, in Toronto, was er für Zahlen aufgelegt hat, das waren MVP-Werte. Ja. Mit dem Cast, den man mittlerweile wieder zusammen hat, absolut, dass er, meine Ding, 25, 10, 25, 9 auflegen kann. Ja, er ist der Go-To-Guy jetzt, das ist für mich keine Frage, also. Ja. In der, in, über die Saison hinweg, klar wird die Wade-Aumann-Spiel wahrscheinlich noch übernehmen können. Er ist jetzt auch ordentlich Natürlich. am Trainieren. Er sah ja, muss ich auch sagen, ähm, neben seinen äh, diversen WWchen und auch seiner fehlenden Spritzigkeit jetzt, ähm, auch in den Finals, in der, in der Defense, seine Lustlosigkeit, du weißt, was ich meine, so seine ganze Körpersprache. Sei er auch für mich so ein bisschen, boah, äh, ich sag mal, da wären durchaus auch nochmal zwei, drei Kilo äh, weniger auf jeden Fall drin gewesen. Es sind es fünf bis zehn weniger gefühlt. Ja, ja, jetzt sieht er, sieht er klasse aus, aber über die letzte Saison hinweg, so ich dachte so, das ist, ja, also, ne, Gerade wenn man auch irgendwie Kniebeschwerden hat, wäre es vielleicht von Vorteil gewesen, wenn man da dieses, ich sag mal, diesen, diesen Babyschnecke war ja nicht, er war ja kein Raymond Felton oder so. Aber halt, ne, da hätte man ruhig ein bisschen äh, shredden können und vielleicht mal, ja, irgendwie ein Teller Nudeln weniger an, äh, an äh, Tagen, wo man halt kein Spiel hat, äh, zu sich nehmen können. Aber äh, ich, ich möchte auf keinen Fall in meiner Position äh, einem NBA-Spieler aufgrund seines Körpers äh, zu nahe treten. Also von daher lassen wir das am besten. Ähm, und ich habe gleich wieder 15 Lager weniger auf meiner e heat <lacht> Man muss den Podcast nicht teilen. Ähm, Nein, wieso? Ich meine, die kennen meine Meinung. Ich habe den Artikel vor ein paar Wochen geschrieben und dazu stehe ich. Ja, ja. Chris Bosch ist Franchise Player, ob, ob man das nun wahrhaben will oder nicht. Ähm ich meine, ich möchte ja auch. Ich meine, D Wade ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm der ist seit zehn Jahren in Miami. Das, das Gesicht dieser Franchise. Aber er kann das Team einfach nicht mehr. 2006 hat er glaub ich mit 34 Punkten im Schnitt in den Finals gespielt. Hm. Das ist einfach nicht mehr der d wait von 2006. Ja, ja er so. ist jetzt, ja. Und das ist, das ist zum Beispiel das gleiche wie mit Kobi. Ja, er hat mal 81 Punkte in einem Spiel gemacht. Aber das ist auch vier Jahre her. Fünf Jahre fast her. So. Man kann doch nicht erwarten, dass Spieler in einem gewissen Alter mittlerweile, diese beide jetzt auch über 30, verletzungsgeplagt, vor allen Dingen am Knie, was für Basketballer sehr, sehr gefährlich ist. Ich meine, da kann man doch nicht erwarten, dass Die, ich meine, Kobe wird alles versuchen, die Franchise alleine zu führen. So viel Ehrgeiz wie er hat. Mich. Die Wade wird auch alles geben, wenn er auf dem Feld steht. Nur er wird keine 82 Spiele plus Playoffs auf dem Feld stehen. Und das wird irgendwie keiner begreifen. Ja. Und das finde ich schade. Und mir wird irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, äh, der ahnungslose Stiefel zugeschoben, so nach dem Motto, ja, der hat sowieso keine Ahnung. Ja, das ist ja Quatsch. Also ich glaube, da müssen wir auch drüber stehen und äh, zu unserer Meinung anstehen. Ähm, Acht Jahre ist es mittlerweile sogar schon her, dass Kobe seine... Ja. Also Wahnsinn. Das ist, muss man sich mal reinziehen. Acht Jahre. Und Leute reden immer noch davon. Ich meine, so geil so es geil war, aber äh, irgendwann ist es aber gut. Ähm, ja, dann lass uns weitermachen. Ja. Ähm, wo sind wir denn noch? Ähm, These, ne? Ja, ja These. Ähm, die Senator und die Spurs sind das einzig wirkliche Team der Liga. Wieso findet man eine derartige Kluge Personalpolitik nur in San Antonio und warum lernen andere Teams nicht daraus? So. Ich hab Geben keine Feuer. Ahnung. Hm. Ähm, das einzig wirkliche Team der Liga, ja, ja, da, da, darüber kann man vielleicht ein Stück weit streiten. Ich glaube, dass sie eine sehr, sehr, sehr konkrete Philosophie haben, die sie auch nie ändern, egal welche Spieler halt gerade da spielen. So, also ich glaube, dass. Ähm, Das muss man den hoch anrechnen, vom Front Office äh, über den Coachingstuhl bis dann letztendlich aufs Parkett. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, kluge Personalpolitik äh, spielt da ja mit rein, absolut. Ähm, ja, und warum lernen andere Teams nicht daraus? Ich glaube, also wenn man über die Spurs redet und sich mal anguckt, ähm, wer über die Jahre irgendwie äh, head coach war ähm, bei diversen Teams, da muss man schon feststellen, dass viele aus dieser San Antonio Schule halt kommen, also die mal irgendwie für die Franchise gespielt haben, die ähm, ich weiß nicht die Co-Trainer vielleicht waren. Ne, also ich sage sag jetzt mal so aktuelle zwei aktuelle Beispiele sind halt Jeff Hornacek und ja ähm, ist der Coach Budenholzer von den Atlanta Hawks. Die versuchen ja diese Philosophie auch irgendwie ne, in ihre neuen äh, neuen Arbeitgeber weiterzugeben, aber es ist halt nie so gut wie das Original, hat man das Gefühl. Warum das so ist, ich, ich glaube, da spielen auch ein, ein Stück weit mehrere Sachen so mit rein. Erstmal hat man natürlich konsequentes Draftglück, kann man schon beinahe sagen. Das heißt, man hat wirklich Spieler, die man von Tag 1 an die Hand nimmt, die man dann auch vielleicht dazu, dazu kriegt, dass sie sich irgendwie Hals über Kopf in die Franchise verlieben und eigentlich kaum irgendwie in Trade-Gerüchte oder irgendwie in Gerüchte äh, in einer Free-Agency mal abzuwandern. Also das Einzige, das ich jetzt im Kopf hat, ist äh, Mano Ginobili, der mal irgendwie auf mit einem Fuß bei den Denver Nuggets war, aber ansonsten hört man da einfach nichts. Die Spurs, ja, die haben aber auch, glaube ich, den Vorteil, halt, dass sie in, in einem äh, Start spielen, wo man halt keine äh, Einkommenssteuer bezahlen muss, wo es wahrscheinlich... Ähm, ein riesiges Anwesen zu einem Preis von einem äh, ein Zimmer apartment in äh, Manhattan zum Beispiel gibt, also dass es sich einfach gut leben lässt mit der Kohle, die man da verdient. Und dass man dann auch sagen kann, ey, Tony Parker, Tim Duncan, Manu, so, wir geben euch jetzt halt nicht einen Maximalvertrag, sondern halt so ein bisschen was drunter. So, das ist halt, das glaube ich, so ein kleiner Vorteil, den, den die Spurs einfach als Standort haben. Aber ansonsten, ich... ich Also ich finde es krass so, dass die einfach immer das richtige Händchen irgendwie auch bei den Personalentscheidungen treffen. Äh, ja, These, die These ist ja jetzt irgendwie eine Frage. Ähm, also These, das einzig wirkliche Team der Liga, ja, wie gesagt, würde ich jetzt einfach mal so nicht unbedingt bejahen. Und wieso die äh, aus der klugen Personalpolitik der Spurs nicht lernen, ja, weiß ich halt nicht. Das ist eine gute Frage viel wird dann wahrscheinlich auch so sein. Also man könnte die Spurs zum Beispiel jetzt nicht nach New York irgendwie mit so einem irren äh, Besitzer wie James Dolan irgendwie äh, einpflanzen und da diese diese Mentalität versuchen zu etablieren. Das wird dann durch dieses Störfaktor dann von ganz oben wird das natürlich äh, schwierig, aber das ist eine gute Frage. Was meinst du denn dazu? Ähm, ja, einziges Team, ja, ist halt relativ, ne? Ich würde eher sagen, das ist vielleicht das einzige Team mit einer flachen Hierarchie in der Mannschaft. Mhm. Ähm, andere Teams haben halt, ja, ihre Superstars oder den Superstar, nehmen wir New York als Beispiel, da ist Mello der Superstar. So, dann kommt man wegen Sademeyer, der seit gefühlt zehn Jahren bei den Knicks ist. Ähm, so, und dann kommen halt die ganzen Rollenspieler und, und der Rest. Und die haben dann halt ja, das ist anders eingestuft mhm. als bei den Spurs. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Die Spurs sind halt ja von der Hierarchie anders aufgestellt. Ja, und dann kommt das natürlich dazu, was du gesagt hast. Sie können halt in Ruhe arbeiten. Vom vom Management, vom Front Office, alles Mögliche, die ziehen an einen Strang. Mhm. Das hast du halt nicht immer. Und ich glaube, ja gut. Ist ein bisschen weit ausgeholt, also das einzig. Wirkliche Teams. Ich glaube, wir haben viele Teams in der Liga. Vielleicht mit einer anderen Hierarchie, aber schon mehrere wirkliche Teams. Ich weiß auch nicht, wie wir das wirklich definieren sollen. Was ist denn jetzt kein Team? Ja, also ich vermute mal so irgendwie diese Legionärsteams, die sich irgendwie von Jahr zu Jahr komplett ändern. Also nicht die Identität auch mal alle, fünf, alle vier Jahre komplett geändert wird von. Defense First zu jetzt ballern war und äh, weiß ich nicht, also ich weiß einfach einfach gar nicht mehr, also ich, ich zoll den den Spurs äh, absoluten äh, Tribut oder Respekt halt für das, was sie da ähm, machen, auch schon ja. seit Jahrzehnten. Also man muss sich mal wirklich so, so ähm, Übersichten angucken, äh, wann Teams wirklich gut waren und wie konstant diese dann auch gut waren und da muss man einfach sagen, äh, Chapeau, dass die Spurs wahrscheinlich so mal von den Lakers und den äh, den ähm, Celtics irgendwie historisch betrachtet natürlich jetzt ausgenommen aber wirklich eines der beständigsten und besten Teams oder bestgeführtesten Franchises der Liga sind ja. muss man einfach äh, neidlos anerkennen gut dann was hältst du denn von Frauenbasketball möchte Richard Müller wissen äh, finde ich gut muss ich sagen ich habe mir auch das All-Star Game äh, in der Wiederholung angeguckt Der Frauen und ähm, bringt echt Spaß zu gucken, muss ich sagen. Ähm, ja, mir gefällt das. Ja. Vor allen Dingen, ähm, ja, man muss natürlich auch zugeben, da ist natürlich auch manchmal ein bisschen was fürs Auge dabei, ne? Der Sport steht natürlich im Vordergrund, aber fürs Auge ist natürlich auch ab und an was dabei so. Was, hast du gerade irgendjemanden Bestimmten im Kopf? Nö, ich verallgemeiner das jetzt so ein bisschen. Okay. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, und du? Ja, kann ich mich eigentlich nur ähm, nur anschließen. Also ich finde, die, ähm, die WNBA gucke ich jetzt nicht ähm, allzu häufig, wobei es eigentlich in dem Sommer noch äh, öfters ähm, tun sollte. Vielleicht, weil es ja dann halt mal läuft. Auf NBA tv auch. Ähm, ja, ich bin immer beim, beim All-Star-Weekend bin ich immer... Ähm, positiv überrascht, so auch bei dieser Shooting Stars Challenge oder so. Wenn dann auch mal eine Frau irgendwie einen Court shot reinmacht, das finde ich immer ganz cool. Wie du schon sagst, manchmal ist auch was fürs Auge dabei. Da muss man jetzt einfach mal so auch äh, so oberflächlich sein und das zugeben. Ähm, ja, was bleibt dann noch zu sagen? Also ich glaube auch, dass der ba Basketball, den man da sieht, besser wird. Ich denke jetzt mal auch an eine, an eine uh, Britney Griner, die da auch ähm, dankt, auch schon auf dem College irgendwie gedankt hat und das dann auch ein bisschen spektakulärer geworden ist. Point Guard Play sehe ich ganz gerne äh, von denen. Ja, und die können einfach die können werfen, die sind natürlich nicht so athletisch, nicht so physisch wie Männer, aber ich glaube, dass man sich das äh, auch mal gut und gerne angucken kann. Also, ich bin da, wie gesagt, nicht, nicht komplett involviert in der WNBA, ich kenne halt ein paar äh, echt talentierte und dann auch natürlich gut aussehende Frauen, aber ähm, ja, läuft. Ja, ähm, beim, beim Promi Beim Oster-Game, beim Promi-Game, ne? Beim oster, äh, mhm. äh, oster Weekend nicht beim Oster-Game. Äh, da hat doch, glaube ich, auch heißt das jetzt? Ne, der auch der MVP, <lacht> äh, der Liga nicht auch mitgezockt, ich bin mir nicht gar nicht sicher. Ähm, da haben wir ein paar Leute auch noch also Skylar Diggins natürlich, äh, die habe ich natürlich immer auf dem Schirm. Ähm, ja, ich wollte es vorhin nicht so sagen, <lacht> aber ja. <lacht> äh, die hat mitgespielt. Äh. Ja ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, Elena della Don oder so, die ähm, die mich irgendwie so ein bisschen an, an dir geändert hat, also die auch äh, groß ist, aber auch einen guten Wurf hat. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht das aussehen. Nein, nein, ach, Quatsch. <lacht> so vom Spiel her. Äh, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Ich glaube, Britney, Britney Griner war nicht dabei. Fand ich fand ich ein bisschen schade. Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie war nicht dabei. Ah, Die ist krass. Die ist echt, also ja. die... Okay. Äh, ja, gut, dann. Äh... Die hat's so oh, Vor allen Dingen, die sind ja alle wirklich noch sehr jung, die meisten. Ja. Jetzt hören wir mal, äh, bei Britney Griner bleiben die 23. Äh, Skylar Diggins äh, ist 24. Vor 13 Tagen geboren, sehe ich gerade. Ähm, da ist auch noch eine Menge Talent dahinter. Äh, ja. War echt eine schöne Idee, dass man auch ein paar Frauen dabei hatte. Ja. Also wir hauen uns hiermit als. Fans des Ich gucke mir auf jeden Fall jede Zusammenfassung immer äh, an, wenn mal gerade irgendwo was läuft, oder auch auf YouTube oder so. Ich finde es ich cool, echt. Ja. Vor allen Dingen auch, wie, wie, wie sich das entwickelt hat. Äh, wie du ja selbst sagst, die post die Dungeons und so, vor zehn Jahren hätte es das nicht gegeben. Ja, vor zehn Jahren hatte ich das auch überhaupt noch nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Also das kam wirklich nee, so nee. durch Britney Griner, die ich dann halt, äh, die ja, glaube ich, ähm, im selben Jahr dann auch... Äh, March Madness, äh, in die March Madness da involviert war, wie äh, Anthony Davis, wo ich ja enorm viel College äh, Basketball dann geguckt habe und die war ja der alles überschattende Star und äh, da dachte ich mir so, ey, die ist echt krass. Also ja. Gut. Wobei ich ja immer mit Skyler gehen würde, ne? Ist doch klar. In, in jeglichen Lebensform. Ist doch klar. Ich bin mir sicher, ähm, unsere Fans werden sich gleich erstmal die beiden Damen anschauen. Ja. Von denen wir hier gerade etwas geschwärmt haben. Ja, skyler Diggins müsste man sich angucken, aber da hat man keine Chance. Also die ist, glaube ich, vergeben und äh, auch so Leute wie Drake sind da hinterher. und. Drake ist überall hinterher. Ob -Line, ob Weiblein, ob äh, NBA-Team, WNBA-Team, er ist überall ja. Fan. Und hinterher. Gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er beim ersten Saisonspiel der Cavs zu Gast sein wird. Ja, ich glaube auch. Er muss ja auch so gucken, was sein Homeboy äh, Johnny Football da bei den Cleveland Browns äh, macht und das ist ja dann, ist ja eine Ecke, dann kann er ja mal äh, hin und her hoppen und äh, dann nebenbei noch zu ähm, zur University of Kentucky da äh, bei den UK Wildcats ein bisschen äh, ein paar Spiele gucken, wo er ja auch wie ich das mitbekommen habe, äh, Fan von ist. Und nur von ich suche äh, ein kleiner Aufruf. Ich suche übrigens immer noch eine Cap von der Yukon. Also äh, wer hat oder wer so. hat jemanden kennt, der hat, bitte an uns wenden. Ich bin da hinterher. Okay. Gut, dann äh, ja, lass uns weitermachen mit der nächsten Frage. Alles klar. Ähm, Darius Baumgart möchte wissen, was unsere Starting Five vom Team USA ist. Jetzt werden mich ein paar Leute ver. Verprügeln wahrscheinlich, weil hier vielleicht der eine oder andere Name fehlt. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich auf dem Flügel machen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ich wusste das auch nicht. Ich, äh, Richtig schwer. Ist richtig. Also, ich will jetzt auch nicht in der Haut von, ähm, von Coach K stecken. Ich sag jetzt einfach so, auch ein bisschen Sympathie ist dabei. Keine Frage. Ja, bei mir auch. Ich möchte so ein bisschen Offensive, Defensive dabei haben und dann, ähm, wobei es defensiv ein bisschen hapern wird, aber werdet ihr jetzt hören. Derrick Rose, Stephen Curry, Chandler Parsons, Anthony Davis und Boogie. Äh, Cousins natürlich als Fünfer dann. Muss dabei sein. Boogie muss auf jeden Fall mit. Ja. Wen hast du? Ja, ich bin auch so ein bisschen nach Sympathie gegangen. Wobei auf der 4, bzw. auf der 3 habe ich mich wirklich schwer getan, muss ich sagen. Aber ja, erstmal, also mein Deckard, Irving und Rose... Hm. Irving ist einfach, keine Ahnung Uncle Joe ist einer meiner Lieblinge ähm, Er hat noch viel Raum zum Weiterentwickeln und wenn er den nutzt Kann er vielleicht zur Elite irgendwann mal aufsteigen Und er ist ja noch jung ähm, Dann habe ich Davis auf der 3 ja. ähm, dann gehe ich mit Farid auf der 4 Und Boogie als Center okay. Ich weiß nicht ähm, Farid geht mir da so ein bisschen unter den ganzen ja, Allstars und, und äh, Überhaupt unter, finde ich Ähm, ja, auf jeden Fall ein talentierter Jung. Sieht zwar nicht aus wie 24, aber ist erst 24. <lacht> ja, auf jeden Fall so. Okay. Ja gut, ich, äh, ich wir lassen das jetzt einfach mal äh, so stehen. Äh, ich glaube, da wird eh keiner äh, irgendwie großartig zustimmen. Einfach, weil es jetzt äh, ja, James Harden will natürlich jetzt komplett. Äh, ich gehe davon aus, dass er starten wird. Ich kann ihn halt nur nicht guten Gewissens äh, jetzt dahinstellen, weil Curry denke ich mir so, wenn er wenn er 47% äh, den NBA-Dreier triffst, dann triffst du wahrscheinlich äh, über 50% den, den Fieber-Dreier und wenn man da wirklich so sein äh, das, das Hauptaugenmerk drauf legt, dann muss Curry eigentlich starten und vielleicht lasse ich dann die Rose von der Bank kommen, wobei ich das wieder als ehemaliger äh, MVP ein bisschen respektlos finde äh, und lasse dann Curry ja. und Harden starten, aber Wie gesagt, also wir, wir müssen jetzt auch ein bisschen reinhauen, weil wir uns irgendwie bei einigen Themen echt lange aufgehalten haben und äh, sonst noch über zwei Stunden hier sitzen. Deswegen lasse ich jetzt einfach äh, so stehen. Ähm, du willst mich doch nur loswerden. Auch. Nein, Quatsch. Danke. <lacht> äh, Damit ist das Gespräch beendet. Ja, okay, mach's gut. Nee, sag mal eine äh, Saisonprognose für die Clippers, ähm, wie die neue Saison unter Steve Barmer verlaufen kann. Und ob es dieses Jahr in den Playoffs weitergehen kann als letzte Saison von Peter Dreefs? Ähm, haben wir uns ja letzte Woche schon kurz drüber unterhalten. Mhm. Ähm, für mich sind die Clippers im Westen top favorit diese Saison. Ähm, man hat letzte Saison, man konnte sich einspielen. Ähm, Doc Rivers hat so seine Mittel und Wege gefunden, das Team perfekt abzustimmen. Ich glaube, Chris Paul, wenn fit, wird eine Schippe drauflegen. Griffin wird abliefern. Ähm, dann hat man mit Spencer Horse auf jeden Fall noch einen guten Center oder einen Big Man allgemein verpflichten können. Ähm, ja, also mich würde es nicht überraschen, wenn wir sie in den Finals sehen diese Saison. Ja, mich auch nicht. Allerdings muss ich jetzt ganz klar sagen, Also während der letzten Playoffs wurde ja gesagt, ja gut, die Serie gegen die Warriors äh, sollte vielleicht nicht über sieben Spiele gehen. Da kam dieser blöde Donald Sterling ähm, Störfaktor rein. Dann gab es ähm, auch wieder total chaotische Spiele gegen die äh, Thunder, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, da wurde immer so ein bisschen auf, ähm, auf die Situation verwiesen, die da hinter den Kulissen passiert äh, ist. Und die Ausrede zählt jetzt eindeutig nicht mehr. Jetzt ist äh, Doc Rivers gefordert. Jetzt sind die Spieler gefordert, äh, die Superstars vor allen Dingen. Im Frontcourt wurde man besser ähm, durch Spencer Horse auf jeden Fall. Und äh, ja, auf dem Flügel ist so ein bisschen wird's kritisch, aber gut, wenn die, wenn die äh, Clippers da vielleicht sogar noch in Sachen Trades was äh, hinkriegen, dann sind die eigentlich äh, absolut gut aufgestellt, können verteidigen, können ballern. Ich äh, ja, ich bin da positiv auf jeden Fall dem Ganzen gestimmt. Okay, dann geht's äh, weiter. Mit den Clippers. Mit den Clippers. Äh, sollten die Clippers rebranden, quasi neues Logo, neues Aussehen und die Ära, also um die Ära Barmas einzuleuten und sich von Sterling abzugrenzen, PS, das Logo sieht bescheiden aus, äh, kommt von Benny Cocerra. Ja. Was meinst du? Rebranden. Nee. nee. Also erstmal finde ich das ähm, Logo gar nicht so scheiße. Oh, jetzt habe ich es ja doch gesagt, Entschuldigung. Okay. Ähm, äh, und zweitens, natürlich, man würde dann damit alles komplett unterstreichen, neu anfangen und überhaupt, ich glaube, ähm, so groß dieser Skandal auch war und mich auch persönlich, ich glaube, ich habe das irgendwann mal erzählt, dass ich ja selbst äh, mit Rassismus öfters mal konfrontiert worden bin durch meinen Nachnamen. Ähm, natürlich, ist es ist große, ja, gro ein großer Skandal gewesen, aber ob man da jetzt wirklich so drastisch vorgehen muss, ähm, ich weiß nicht. Man könnte dann auch sagen, ja, dann wechselt den Standort nochmal. Hm. So übertrieben gesagt. Und ich glaube, jetzt dadurch, dass man einen neuen äh, Owner hat, sollte man das Kapitel beenden, Donald Sterling nicht mehr in Verbindung mit der NBA nennen und dann sollte sich das für mich gegessen haben. Also, finde ich jetzt. Ja. Was meinst du? Ja, bin ich ähnlich. Der Meinung. Also, ich meine... Bill Simmons hat das ja schon von Monaten, glaube ich, äh, mal in seinem Podcast äh, gehabt, wo wir auch, wenn ähm, ich recht erinnere, äh, mal so die Vorschläge, die da in den, im Raum standen, gepostet haben. Also sowas wie äh, Hollywood Nights, also dass man irgendwie äh, dieses Hollywood Nights ja, mehr oder weniger geflügelte Wort nimmt und das dann irgendwie als... Ähm, Nights halt, ähm, mit K davor, also die Hollywood-Ritter irgendwie, so mit einem dunklen Ritter irgendwie als äh, als Maskottchen nimmt. Irgendwie sowas. Also das, ähm, dass man äh, das waren so die Vorschläge, die wir, glaube ich, gepostet haben. Äh, fand ich ganz nett. Hat mich jetzt aber auch nicht vom, vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Äh, ja, also, ich würde jetzt auch erstmal sagen, also Rebranden könnte man vielleicht drüber nachdenken, aber. Es läuft doch alles. Und dann jetzt, ich finde es immer auch beim beim Rebranding irgendwie so ein bisschen ja nicht unfair, aber zum Beispiel die, die Leute, die zum Beispiel in äh, New Orleans äh, sich äh, Hornets Sachen gekauft haben und äh, mit Merch rumlaufen, äh, die haben natürlich irgendwie noch New Orleans auf dem Trikot stehen, aber jetzt gibt es halt die Hornets wieder in äh, Charlotte und die gab es halt auch vorher schon mal in Charlotte. Weiß ich nicht, also finde ich halt irgendwie nicht cool. Ist auch ein könnte dann auch wieder so ein Stück weit, ähm, ja, kommerziell ein bisschen ausgeschlachtet werden und, äh, nee. nee ich bin da auch äh, eher gegen, dass man rebrandet. Dann sind wir uns ja wie zu 90% der Fälle einig. Ja. Ich widerspreche dir heute noch irgendwann. Echt? Ach, bestimmt. Ich, ich tu einfach so. Ich, auch wenn ich gar nicht der Meinung bin, ich mach's einfach. Ein bisschen ja. Zeit haben wir dazu ja noch. Ja. Was steht als nächstes an? Was wir von den Utah Jazz halten, möchte Sebastian Schulz wissen. Ja, viel. Ähm ja. So viel zum Thema Widersprechen. Perspektivisch. Ja, aktuell natürlich nicht. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als wir, äh, als wir den äh, Western Conference äh, Forecast von ESPN gepostet haben. Äh, bei dem war, glaube ich, Utah auf 14 oder 15. Ich weiß es nicht genau. Wir waren ganz unten und dann kam so das Argument. Äh, ja, aber äh, Utah sollte man ja wegen äh, Dante Exum äh, schon mehr zutrauen. Ja, da muss ich äh, 18 australische Liga. Ja, eben. 18 australische Liga noch nie irgendwie äh, ja, competitive Bas Basketball, ich wollte, es nicht äh, Wettbewerbsbasketball in Amerika großartig gespielt, sagen wir es jetzt so. Ähm, ja, also Exum ist im Moment, glaube ich, ein Non-Faktor. Also, ich glaube nicht, dass er dass er irgendwie auch nur Ansatzweise ein Faktor äh, für die, äh, für die Jazz ähm, sein kann in seiner Rookie-Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist halt eine Investition für die Zukunft und ähm, ja, ich freue mich auf äh, Exxon, keine Frage, aber äh, der wird mit den Jazz oder mit dem Erfolg der Jazz so viel zu tun haben wie ja. Ich glaube, Rodney Hood wird die Leistung der äh, Jazz mehr beeinflussen können als ein äh, Dante Exxon. Ja, aber, aber, ja ready ist irgendwie NBA-ready, kann äh, offensiv ein bisschen ballern und äh, wird vielleicht dann vielleicht mal einen Game-Winner oder so treffen. Dann hat er auf jeden Fall mehr geleistet als äh, als Exum wahrscheinlich. Aber klar, Exum ist ein Mann für die Zukunft. Ähm, Utah wird schlecht sein diese Saison. Und ich hoffe, dass man äh, zumindest dann in nach der Saison weiß, was man mit so Leuten wie Alec Burke, heißt er jetzt so? Nee, Alec... Alec Burks, so. Ich komme da ja, so, so ich durcheinander da auch ja. überlegen, ich war bei Burke. Ähm, Das war der andere. Genau, Alec Burks und Enes äh, Kanter, wie man da weiterverfährt. Und dann vielleicht mal dann in der kommenden Saison äh, die Augen so ein bisschen nach vorne. Äh, Richtung Platz 8. Auch wenn es da wahrscheinlich auch schon, äh, wenn das so ein hohes Ziel sein wird. Aber ja, diese Saison wird es noch nichts. Was meinst du? Ja. Okay. Ähm, ja. Also äh, mit Dante, Exum und Rodney Hood hat man sich im Draft gut verstärkt. Äh, dazu hat man noch Trevor Booker, Steve äh, Novak und Carrick Felix verpflichten können. Äh, also den Kader, wie du gesagt hast, für die Zukunft auf jeden Fall gewappnet. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass man das Augenmerk weniger auf Dante, Exum legt, ihn sich in Ruhe entwickeln lässt und dafür jetzt aber Trey Burke mehr, äh, mehr Spotlight gibt, Erstmal, weil er es verdient hat. Er hat sich ja letztes Saison wirklich äh, gemausert, muss man ja ganz klar sagen. Äh, ja, auf jeden Fall, dass man ihm dann eher so das Spotlight gibt. Dann, wie du gesagt hast, mit äh, Alec Burks und Enes Kanter. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass man auf jeden Fall Enes noch irgendwie ja irgendwo hin verschifft, um es mal hart auszudrücken. Mhm und dass man dann im Draft vielleicht einen talentierten Bigman Man dazu nimmt und dann guckt, was in der Free Agency möglich ist, vielleicht äh, einen Veteran für kleines Geld, ich weiß nicht, ich habe gar nicht die Zahlen vor Augen, was an CapSpace möglich ist nächste Saison für die Jazz. Mhm. Ähm, ja, also sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, für die Zukunft auf jeden Fall Blick nach vorne richten. Ab nächstem Jahr, denke ich, ähm, Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in vier, fünf Jahren ähm, mit unserem Playoff-Podcast ja, über die Jazz. Ja, kann gut sein. Ähm, eine Frage haben wir, glaube ich, übersehen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob du das auch so siehst, aber äh, ich lese dir jetzt einfach mal vor. Meint ihr, es gibt Teams, die Spieler zur WM... Ach ja, ja, genau, haben wir übersehen, stimmt. Ja, Meint ihr, es gibt Teams, die Spieler zu WM abstellen mussten und von der Teilnahme ihrer Spieler profitieren? Ich denke besonders an Parsons als alter Mav-Supporter, er trainiert ja eigentlich äh, über einen langen Zeitraum mit ausschließlich Topspielern auf top -Niveau. So schlecht kann das äh, trotzdem äh Kräfteverschleiß Kräftverschleiß doch nicht sein, oder? Die Frage kommt von äh, Jonas, äh, ja gut, ich vermute, das ist nicht sein richtiger Nachname, aber ja, auch raus. Ähm, ja also für die Spieler klar, sie lernen viel ähm, können mit Coach K trainieren, sind mit den Superstars wie er das selber gesagt hat, zusammen ja ob es dann jetzt wirklich positiv ist für den Saisonverlauf für den Spieler und ist ein Verein, das muss man sehen ich meine, wenn wir jetzt Parsons nehmen als Beispiel, das ist ein junger Spieler Er wird die Belastung, wohl kaum irgendwie ja für die Belastung seine Leistung schleifen lassen. Ja. Also für ihn sehe ich das wirklich sehr positiv an. Oder was meinst du? Ja, ja also jetzt im konkreten Fall Parsons, äh, alle, also äh, Gordon Hayward, ähm, übrigens äh, Nachtrag zu den Jazz, ich habe heute gelesen, dass er äh, mindestens 5 äh, Pfund an Muskelmasse aufgebaut hat über die Saison, äh, über die Offseason. Also, top. Vielleicht äh, spricht das jetzt auch dafür, dass er auf der 3 vermehrt eingesetzt wird, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, auch nochmal zu den Parsons, Hayward, Farid, Drummond, Plumlee. Also alle. Das ist, ich meine, es ist eigentlich ein Segen, dann ähm, anstatt irgendwo in der Drew League oder so zu spielen oder ähm, weiß ich nicht, bei äh, Hakim 50.000 Dollar für ein Privattraining zu bezahlen, dass man da wirklich mit einer Trainerlegende an der Seite von ja, gleichmäßig äh, starken jungen Spielern irgendwie ähm zocken kann. Ähm, wie gesagt, böse Zungen behaupten ja auch, dass, äh, dass so Leute wie ähm, KD da sich vielleicht auch so ja das äh, Vorteile verschaffen. Vorteile so verschaffen, dass er jetzt zwar gesagt hat, so ich kann nach den Minuten, die ich in den letzten Jahren abgerissen hat zwar nicht in Spanien mitspielen, aber mittrainieren kann ich. Ähm ja um halt in Form zu kommen man spielt jetzt äh, wir haben ja gestern auch ähm, gepostet so wer auch in Trainingsspielen gegeneinander spielt also das sind schon ähm, gute Teams muss man einfach sagen und dazu kommen dann noch die äh, die einzelnen äh, Trainingseinheiten also klar ich ich kann dem ganzen äh, gar nichts schlechtes abgewinnen im Fall von Paul George äh, war es jetzt ähm, mehr als bitter keine Frage aber Ist ja sag mal so, das hätte auch im Training passieren können und dann wäre auf, wär das Aufsehen nicht so groß gewesen. Ja. Also ich sag mal besser, wirklich Team USA mit dem, äh, mit dem Programm, das sie da mittlerweile haben, Coach K und äh, wirklich auch dieses Trainingslager dann in Vegas, ähm, für eine Fr Franchise wahrscheinlich absolut äh, super, ne? Finger über Kreuz, mhm. dass sich keiner verletzt, als dann jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber so, ich mache mir jetzt mal Feinde, so vielleicht ähm, sehen das dann Franchises lieber, als wenn ein Dennis Schröder nach Deutschland geht, die so ein bisschen äh, zocken, auch dann irgendwie gegen eine russische C-Mannschaft und gegen äh, Österreich. Österreich, Luxemburg, ja, äh, mit Rührung, um Gottes Willen, ja, also es ist... Äh, ich weiß nicht, was wie die wie die Jungs da trainieren. Auf jeden Fall ist die Qualität im Kader ähm, bei weitem nicht so hoch wie die äh, des Team USAs auch der Coach und ähm, ja dann wäre ich glaube ich als Franchise echt dankbar, da, wenn wenn mein Spieler beim äh, beim Team USA mittrainiert und äh, da vielleicht auch gut in Frühform kommt. Ja, wenn sowas wie mit Paul George passiert, dann ähm, ist es bitter. Aber mein Gott, das ist, also das ist eine Verletzung, die ihm wirklich überall hätte passieren können. Es war nichts irgendwie, wo man sagen müsste, dass, äh, das ist jetzt passiert, weil man da ich hab keine Ahnung, was man dafür ergänzt hat. Es war es war kein Foul eben, oder. Eben. So. Ich Echt? weiß was du damit sagst, das aber das kann man nicht ausdrücken. Nee, es ist also. Ich hoffe, das ist auch jetzt klar. Komm, letzte Frage. Ja, bisschen ja? bisschen off-topic noch. Ähm, okay. Wer den NBA League Pass hat, kann sich heute das Spiel vom Team USA gegen Brasilien anschauen, habe ich gerade gesehen. Ja, ah, cool. Also, äh, wer Bock drauf hat, Jungs zocken zu sehen und den League Pass hat, einschalten, das muss ich wahrscheinlich so. Ja, ich werde es auf jeden Fall machen. Äh, schlimmer als ähm, DwB gegen äh, Österreich, äh, was ich mir auch angeguckt habe, kann es ja qualitativ eigentlich nicht werden. Also, ich habe mir die Highlights in Einführungsstrichen angeguckt. Ähm, Highlights, ja. Ja, aber das fast will ich jetzt nicht aufmachen, sonst ist es ja noch eine Stunde, ey. Lass uns die letzte Frage machen und dann äh, vielleicht äh, im nächsten Podcast mal was zum DBB. Ja, alles klar. Ähm, wenn ihr in einer Position, wenn ihr in einer Position wie LeBron James gewesen wärt, also freier aus, war jedes Team beleuchtet, Wo hättet ihr in der kommenden so am liebsten gespielt? Top 3 Teams. Ja, das ist so schwierig. Ja. Wenn ich jetzt wirklich. Wobei ich einen... ich habe mich schnell entschieden. Ja, ja. Ich... Wenn ich wenn ich jetzt wirklich ähm, LeBron James wäre und ich, okay, dann hätte ich wahrscheinlich kein Lieblingsteam. Das müsste man dann wahrscheinlich berücksichtigen. Ähm, ansonsten wäre natürlich meine erste Handlaufstation die die Netz, ist ja klar. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich will Geld verdienen. Ich will auch äh, genug äh, netto Geld verdienen. Wenn's, also in Brooklyn wäre es nicht der Fall, weil man dann in New York ist, aber Dann würde ich sagen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, für die Dallas Mavericks unter Coach Carlisle zu spielen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen... Boah, schwierig. Ich sage jetzt mal, für die Portland Trailblazers, weil ich Oregon cool finde, wenn das Sinn ergibt. Ich glaube, dass ich mir dann so eine so eine, Hütte, so eine riesige Hütte mitten im Wald holen werde, die mega High Tech ausgerüstet ist. Die von außen aussieht wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Baumhaus und dann einfach der überschritt ist. Also das, ja, das das wäre auf jeden Fall krass. Ja, äh, Brooklyn, Brooklyn, Dallas, Portland. Bei dir? Ja, wenn wenn ich LeBron James wäre, dann wäre mir eins wichtiger als ähm, Geld und Ringe. Und zwar... ...mein Status... Ähm, ...wenn er jetzt woanders hingegangen wäre... ...das hätte wahrscheinlich vieles kaputt gemacht... Mhm. ...also meine erste Anlaufstation natürlich... ...Miami, ist klar... ...ähm... ...ich wäre beim Arsch am South Beach ge geblieben... Äh, ...dann die Cavs... ...wegen diesem ganzen... Äh, ...Legacy-Ding... ...ja... ...und ähm... ...ja, dann wird's spannend... Ähm, Keine Ahnung. Die Combo mit meinem besten oder einem meiner besten Buddies, Mello zusammen wäre verlockend. Also ich glaube, ich würde da mit den Nicks oder mit den Mavs gehen. Okay. Ja. Also wenn es dann möglich wäre vom Cap und überhaupt und. Aber es ist ja alles eh nur theoretisch. Ja. Man, man, also auch nochmal finanziell. Ich glaube, Mello profitiert enorm davon, dass er jetzt in Cleveland ist und sich da wahrscheinlich jetzt auch etwas ähm, aufbaut, was über seine sportliche Karriere hinweg ähm, bestehen bleibt. Jetzt also, äh, in New York. Nee, jetzt, dass er bei den, bei den, bei den Cavs ist. Äh, er ist ja zu den Cavs gewechselt und, äh, du hast aber gerade von, von Mello gesprochen. Ach so, nee. Nicht Mello, LeBron. Ich, ja, ich musste auch gerade okay. überlegen, äh. Versprecher. Also ich glaube da, äh, da wird er über seine Karriere hinweg auch, ähm, Sich ordentlich was aufbauen, weil wie gesagt, so man muss, wenn man hinter die Kulissen guckt, dann ist das äh, eigentlich ein Nachhinein logischer Schritt gewesen, dass er das äh, jetzt gemacht hat. und ja. vielleicht ich ja selbst gesagt, ich bin Businessman. Ja, vielleicht schreibe ich da irgendwann mal was zu, damit die Leute auch wissen, worauf ich hinaus will. Jetzt, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ja. Ansonsten sind wir durch. Endlich. Ähm, was gibt's zu sagen? Äh, erstmal. Können wir, glaube ich, sagen, wir suchen Admins für die neue Saison. Äh, ja. Freiste Gebietchen. Genau, wir wissen noch nicht, wie viele. Ähm, also, wenn ihr da irgendwie vom Grunde her Bock habt, könnt ihr ja schon mal irgendwie anklingeln. Und Zeit. Äh, ihr müsst viel Zeit mit, euch, mit sich bringen. Also zumindest, dass man mal ja, auf jeden Fall ähm, täglich bei Facebook unterwegs ist und vielleicht auch mal Er hat zu gewissen Zeiten eigentlich äh, immer so sein Handy oder so in der Hand hat. Ähm, ja, wie gesagt, Admin suchen war. Wie gesagt, bei Interesse ruhig mal äh, klingeln. Äh, wir werden dann natürlich irgendwie noch so ein, ja, so ein Steckbrief irgendwie äh, uns ausdenken, den wir euch ausfüllen lassen. Und ähm, auf dem Blog geht es jetzt äh, wie folgt weiter. Wir fangen im September an mit den Previews jeden Tag eine, zumindest versuchen wir das zeitlich wir Genau. Ähm, dann kommen kurz vorher dann unsere Award Predictions der Podcast wird natürlich weiterlaufen vielleicht äh, jetzt ein paar höhere Intervalle, weil ja jetzt auch nicht mehr allzu viele Sachen passieren und ähm, auch nicht mehr allzu viele Fragen reinkommen äh, also vielleicht alle zwei Wochen oder alle neun Tage irgendwie sowas und was kommt noch? ach ja der Osten. Wir haben uns ein Eastern Conference Point Guard Bracket ausgesucht, weil es ja, ähm, ja weil's gut ankommt, weil die Leute da Bock drauf haben. Und dann haben wir gedacht, äh, Kunde ist König. Machen wir den Osten auch noch. Und das ist im Grunde alles, was noch bei uns ansteht. Und, äh, ja. Ja. Und wenn, dann starten wir die neue Saison. Genau. Und dann hoffentlich... Wir freuen äh, uns auf geile Basketball. Besser als hier zuvor, hoffentlich. Ähm, ja, Also wenn da, wenn wir dann Sonst nichts mehr jetzt hätten, würde ich sagen, äh, beenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Dann bedanke ich mich äh, bei dir und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Gern. Danke. Und äh, ja, mach's gut. Wir hören uns. Tschüssi.